вкарбовані, просто в камінь. Під ногами була звичайнісінька земля, але подекуди прозирали латки грубої бруківки, які говорили про те, що за давніх часів тут проходила вулиця. — Двісті дірхемів, — сказав рап і простяг руку. — Ви можете йому заплатити, — спитав старий чоловік у шортах. Торні, Дженін, здивовано втупилися в нього. Старий здвигнув плечима, ніби вибачаючись. «Ви...» – почав було Дженінсь і затнувся, бо старий уже твердно кивнув головою. «Ви Бугенгаген?» «Так», – Дженінс підозріло зміряв його поглядом. «Бугенгаген – це екзорцист, що виганяв з людей диявола і жив у 17 столітті. А то ж, був такий дев'ять поколінь тому. А ви? А я останній з цього роду, – знов перебив його старий, – і найневдатніший». Він пішов до свого столу і важко із зусиллям сів на стілець. Обличчя його опинилося в світловому колі. Воно було таке бліде, що здавалося прозорим, і крізь шкіру чітко прозирали вени. Нараз воно напружилось, і на нього лягла темна тінь смутку. — Що це за місце? — спитав Торн. — Стародавній Ізраїль, місто Мегідо, — байдуже відповів старий. — Моя фортеця і моя в'язниця. Тут починалося християнство. — Ваша в'язниця? — здивувався Торн. — З погляду географії, це справді самісінький осередок християнства. А тому, поки я тут, ніщо не може заподіяти мені шкоди. Старий замок, видимо, чекаючи їхньої реакції. На обличчях у Торна і Джейнгса відбився крайній подив. — Чи не могли б ви заплатити моєму посланцеві? — нагадав господар. Торн цягнув рукою до кишені і видобув кілька банкнот. Араб схопив гроші і відразу зник, залишивши їх у трьох. У печері було холодно і вогко. Торни Дженінг щурячись і тремтячи, роззиралися навколо. На цьому майдані, повів рукою Бугенгаген, колись марширували римські воїни, а місцеві діди, сидячи на кам'яних лавах, вели розмови про народження Ісуса Христа. Те, що вони казали, було дуже ретельно записано тут. Він кинув пальцем на образи будинків на стінах. А потім зібрано книги, що тепер відомі нам під загальною назвою Біблії. Дженін зозернувся на темний перехід позаду, і Бугенгаген помітив його погляд. «А то ж, тут ціле місто», – сказав він. «Тридцять п'ять миль з півночі на південь. Майже скрізь ще можна пройти. Але там на горі ведуть розкопки, від цього трапляються обвали. Коли докопаються сюди, тут залишиться купа руїн». Старий замок, як видно, Сумом уявивши собі такий кінець. «Одначе така вже людська природа, правда ж? Заведено вважати, що все видиме має бути на поверхні». Торн і Дженнінг стояли мовчки, намагаючись осягти розумом усе побачене і почуте тут, під землею. «А той невеличкий священник?» – спитав Бугенгакен. «Він уже помер». Торн аж здригнувся на згадку про Тасоне і переборюючи жах відповів. «Так». — Тоді сідайте, містере Торн, нам з вами треба братися до діла. Торн не зрушив з місця і старий перевів погляд на Дженінгса. — Ви нам пробачте, але про це має знати лише містер Торн. — У цьому ділі ми з ним разом, — відказав Дженінгс. — Ні, на жаль, це не так. Ну, — Це ж я його сюди привіз. — Я певен, що він дуже вдячний вам за це, Торне. — Робіть, як він каже, — сухо кинув Торн. Дженнігсове обличчя викривилося від образи. То де в біса мені на нього чекати? Візьміть одну лампу, відповів Бугенгаген. Дженніс мусив скоритися. Гнівно зиркнувши на торна, він очепив з гачка лампу і рушив до темного переходу. Запала ніякого пауза. Старий підвівся за столу і чекав, поки затихне вдалині Дженнінгсова хода. Ви йому довіряєте? – спитав він Торна. – Так, не слід довіряти нікому. Бугенгаген одвернувся, понижпури у шафі, вирубаній просто в кам'яній стіні, і дістав щось загорнути в цупку матерію. – А вам? – спитав Торн. Старий повернувся до столу і розгорнув матерію. Там лежало сім стілетів, що холодно зблиснули в світлі ламп. Довгі, вузькі, з руків'ями, вирізбленими із слонової кістки. Кожне руків'я — фігурка розп'ятого хреста. — Ось їм довіряйте, — сказав Бугенгаген. — Тільки вони можуть вас урятувати. У переходах панувала замогильна тиша. Дженін, сприйнувшись, поволі посувався вперед. Просто над головою в нього нависала нерівна потріскана кам'яна стеля. Він з острахом вдивлявся у темряву поза межі світла від лампи, що її ніс у руці. Йому ввижалися стіни будинків, поглинутих землею, замуровані в каміння кістки, що, здавалося, от от зведуться з кам'яних стічних рівчаків, які пролягали обабіч стародавньої вулиці. Дженінс пробирався далі, і перехід попереду помалу звужувався. Лампи у великій печірі неначе примеркли Торни не з жахом дивився на стіл. Сім стилетів стояли тепер сторч у формі Христа. «Це треба зробити на освяченій землі», – майже пошепки настановляв його старий, – «на землі, що належить церкві, і окропити його кров'ю Божий вівтар». У цілковитій тиші було виразно чути кожне слово, але він не спускав очі з торна, аби мати певненість, що той усе розуміє. Кожне лезо має бути вігнане аж по руків'я, до ніг хрестових, і то в такий спосіб, щоб вони утворили хрест. Вузловата стареча рука простяглася вперед і з видимим зусиллям витягла з дерева лезо ножа, що стрімів посередині. Оцей перший кінджал найважливіший. Він уриває тілесне життя і являє собою центр хреста. Інші ножі припиняють життя духу, і бити ними треба Такою от чергою, старий мовчки показав і знову звів очі на Торна. «Ви повинні діяти безжально», – мовив він, – «то не людське поріддя». Торн хотів щось сказати, але не зміг, а коли опанував свій голос, він прозвучав хрипко, низько, мов чужий, і за кожним словом зривався від хвилювання. «А що, як ви помиляєтесь?» – запитав він. «Може, він не... Помилитися тут неможливо». Маєш ж бути якийсь доказ. На ньому є родимий знак – три шістки. Торнові знову дібрало голос. Ні, але чутно прохрепів він. Так сказано в святому письмі. Цим знаком позначено всіх апостолів сатани. Але в нього немає знака. Хто має розуміння, то й нехай злічить число звіра. Число його – 666, шістдесят шість. Говорить откровення. Кажу ж вам, нема в нього такого знака. «Не може не бути. Та я ж сам його купав. Я знаю кожну цяточку його тіла. Знак не на відкритому тілі. Шукайте його під волоссям, адже хлопчик народився з буйною чупринкою. Хіба не так?» Турн пригадав ту хвилину, коли вперше побачив немовля. Пригадав і те, що дуже здивувався, побачивши, яке в нього довге і густе волосся. «Поголіть йому голову», – порадив Бугенгаген. «І ви побачите під волоссям цей знак». Торн заплющив очі і схилив голову на руки. «Від самого початку ви повинні позбутися найменших вагань!» Торн похитав головою. «Душа його не приймала такого!» «Ви маєте якісь сумніви щодо цього?» – спитав Бугенгаген. «Не знаю!» – зітхнув Торн. Старий відхилився назад і пильно поглянув на нього. «Ненароджену дитину вбито, як і було проречено. Ваша дружина загинула!» Але ж і це дитина. Вам потрібні ще якісь докази. Так, то ви їх матимете, сказав Бугенгаген. Але затямте, вам належить вірити. Без віри ви не здужаєте. Якщо засумніваєтесь, вони здолають вас. Вони? Ви казали, в домі є якась жінка, прислуга, що доглядає дитину. Еге ж, місіс Бейлок. Старий намочив лоба. А тоді кивнув головою, неначе щось пригадавши. Насправді її звуть балок. Це затята прислужниця дьявола. Вона ні перед чим не зупиниться, аби перешкодити вам учинити святе діло. Обидва почули звук ходи, що долинув з переходу, і замовкли. Стемряви повільно виступив Дженінс, вочевидь, уражений чимось над усяку міру. Там тисячі кістяків, прошепотів він. — Сім тисяч, — уточнив Богенгаген. — А що тут сталося? — Мегідо, місце, де був Армагеддон, кінець світу. Дженін ступив уперед і досі, трусячись від побаченого. — Ви хочете сказати, він уже був? — Так, — відповів старий, — і ще не раз буде. Із цими словами простяг пакунок з кинджалами Торнові. Той спробував ухилитися, але Бугенгаген майже силоміць вклав пакунка йому в руку, і коли Турн підводився, очі їхні зустрілися. Я прожив дуже довге життя, уривистим голосом промовив старий. Тепер молю Бога, щоб воно не пішло намарне. Турон мовчки повернувся і вслід за Дженнісом ступив у темний перехід, яким вони дісталися сюди. Він лише раз озирнувся, але печери вже не побачив. Не видно було й світла, все позаду поглинула темрява. Не озиваючись один до одного, вони йшли старими єрусалимськими вулицями. Торн міцно стискав у руці матеріаний пакунок. Настрій у нього був пригнічений, і він простував, мов, автомат, утупивши очі перед себе, ні на що не зважаючи. Дженін спробував був розпитувати його, але Торн не відповідав. Коли вони ввійшли у вузький провулок, де була якась збудова, і, намагаючись перекрити гуркіт механізмів, закричав. «Та послухайте ж, я хочу знати, що сказав вам старий. Маю я на це право чи ні?» Але Торн лише надав ходи, немов бажаючи позбутись супутника. «Торне, я хочу знати, що він сказав!» Дженніс наздогнав його і схопив за рукав. «Ви чуєте? Я ж бо не сторонній. Це я знайшов його!» Торн нараз зупинився і поглянув просто в вічі Дженнінгсові. «А тож, ваша правда, це ви знайшли нас усіх. Що ви хочете цим сказати? Це ви весь час торочите, ніби все одно достемельно так. Ви геть заморочили мене цією майшнею. Стривайте, ну. Ви наробили тих фотографій. Та постривайте ж. Ви притягли мене сюди. Яка вас муха вкусила. А я навіть не знаю, хто ви є насправді». Торн випрочався, вже рушив, був геть, але Дженні знову шарпнув його до себе. «А тепер постривайте хвилину і послухайте, що скажу я. Я вже досить наслухався. Но я ж хочу вам допомогти. Годі!» Вони дивилися просто вічі один одному. Торн аж трусило від люті. «Подумати тільки, що я міг такому повірити. Повірити!» Торне. А цей ваш дідуган. Усього на все дешевий що промишляє ножами. Про що ви говорите? Торн помахав перед ним пакунком. Отут. Ножі. Зброя. Він хоче, щоб я зарізав хлопчика. Убив дитину. Він не дитина. Він дитина. Бога ради, яких ще вам доказів? За кого ви мене маєте? Заспокойтеся. — Ні, — крикнув Торн, — я не зроблю цього. Я більш не хочу мати з вами діла, вбити дитину. Та за кого ви всі мене маєте? Він люто розмахнувся і чим туж пожбурив пакунка геть. Пакунок ударився в стіну будинку по той бік вулиці і зник з очей. Дженніс замовк, поглянув Торнові в обличчя і повернувся, щоб піти, але Торн зупинив його. — Дженнінгсе? — Що, сер? щоб я вас більш не бачив. Мені з вами не по дорозі. Сціпивши зуби, Дженінс швидко перейшов вулицю і став шукати під стіною пакунок з ножами. Земля була завалена будівельним сміттям, повітря виповнював гурки підйомних кранів та іншої машинерії. Дженінс відкидав сміття ногами, придивляючись, чи не видно, де невеличкого матеріаного пакунка. Аж усю його біля якогось брудного відра, і нахилився, щоб підняти, ані трохи не зважаючи на стрілу крана, що поволі пливла в нього над головою. А тоді нараз неначе спіткнулася, і від цього поштовху з величезної віконної рами на гаку стріли вилетіла шиба. Шиба полетіла вниз, наче ніж єльйотини. Вона впала на шию Дженінсові, точнісінько над коміром. Відітнула йому голову і розбилася на тисячі дрібних скалок. Торм почув брязкіт скла, потім сполохані вигуки побачив, як люди кинулися туди, де щойно стояв Дженнінгс. Він і собі подав за ними і проштовхався крізь юрбу. На землі лежало тіло без голови, і з горла поштовхами вибивалася кров, так наче серце й досі працювало. Яка жінка, стоячи на балконі, просто над юрбою показувала вниз і істерично верещала. В брудному, побитому відрі лежала відтята голова і дивилася в небо мертвими очима. Присилувавши себе, Торн ступив уперед і підняв пакунок з ножами з-під нерухомої Дженнінгсової руки. Нічого не бачачи перед себе, він вибрався з того провулка і поплентався до готелю. Розділ дванадцятий Політ назад до Лондона тривав вісім годин. Усю дорогу Торн просидів, бездумно втупивши очі перед себе. Мозок відмовлявся працювати. Вогонь думки, що раніше легко займався, чи то від якоїсь погади, чи то від уявлення, а чи від сумніву здавалося зовсім згас. Не було вже ні страху, ні горя, ні вагання, тільки беззастережна свідомість того, що йому належало звершити. Коли приземлилися в Лондоні, стюардеса повернула торновий пакунок з ножами, відібрані у нього при посадці в літак з міркувань безпеки. Вона зауважила, що ножі дуже гарні, і спитала, де це він таки придбав. Торн промимрив щось невиразне, запхав пакунок у кишеню і пішов геть. Було вже по півночі, і аеропорт саме закривали. Їхній рейс був останній, що його дозволили прийняти за погодніми умовами. Місто оповив густий туман, і навіть таксисти відмовлялися вести Торна до Пірфорда. Це було прикрою несподіванкою. Він не звик до того, що його ніхто не зустрічав. Мимоволі пригадалося, як усе було раніше. Гортон, що не боявся їхати ні за якої негоди, радісно усміхне на Кетрін. І тепер, умовляючи таксистів, відвести його додому, він відчув, як його огортає почуття тужної самотності. Нарешті він сів у машину, і вона поповзла вперед з черепашою швидкістю, а що за вікнами й годі було щось розгледіти, то складалося враження, ніби вони й взагалі стоять на місці. Машина не мов би загрузла в тумані. Зате якось так виходило, що ця уявна нерухомість не давала Торнові думати про те, що чекало його попереду. Здавалося, минуле пішло в небуття, а завбачити майбутнє просто неможливо. Існувала реально лише данність, оця конкретна теперішня мить, що розтягувалася на вічність. Кінець кінцем машина таки добулася до Пірфорда. Все довкола потопало в білій заволиці. Туман клубочив, сіна в машини, що спинилася біля під'їзду. В будинку було темно і тихо. Торн стояв, чекаючи, поки від'їде машина, і зацепеніло дивився на будинок, де ще зовсім недавно всі почували себе такими щасливими і безтурботними. Перед очима в нього поставали картини тих недалеких днів. Він побачив на лужку Кетрін, що гралася з Дем'яном, а поруч стояла і весело всміхалася Чеса. Побачив велелюдний гурт гостей на терасі, і у вухах у нього залунав жвавий гомін та сміх. Перед будинком вишикувалися лімузини найвизначніших в Україні людей – та нараз ці видива зникли з-під очей, а Торн почув, як шалено б'ється в нього серце і стугонить в жилах кров. Прикликавши всю свою мужність, він підступив до надвірних дверей і крижаними руками вставив ключа в замкову шпару. Раптом звідкись іззаду до нього долинув невиразний звук. Торнові почулося, що хтось вискочив з пірфорського лісу, Йому аж дух забило, він рвучко відчинив двері і, вбігши в дім, притьмом захряснув їх за собою. На нього наринуло відчуття, ніби його переслідують, та коли він спробував розглядіти щось крізь дверну шибу, то побачив за нею лише клочастий туман. Певно, це миттєвий страх теж був породжений його уявою. Торн розумів, що піддаватися паніці йому не можна. Узявши двері на засу. Він трохи постояв у темряві і прислухався, чи не чути чого в будинку. Вже працювало опалення, і до нього долинуло тихе булькання води у трубах. Лунко цукав великий старовинний годинник, відлічуючи секунди, що збігали без вороття. Торн поминув вітальню, перейшов до кухні і відчинив внутрішні двері до гаража. Там стояли поряд дві їхні машини – фургончик Кетрін та його Мерседес. Він підійшов до Мерседеса, відчинив дверці і встромив ключа в замок запалювання. Бак був заповнений на чверть, отже бензину цілком вистачало, щоб доїхати до Лондона. Не зачиняючи дверець, Торн повернувся назад до внутрішніх дверей і на хвильку забарився біля кнопки механізму, що піднімав ворота гаража. З надвору клопками посунув туман і знову Торнowi причудився якийсь звук. Перейшов до кухні, зачинив за собою двері І прислухався Скрізь було тихо Знову грав яви Торну вимкнув світло і роззирнувся довкола Все в кухні мало звичний Усталений вигляд Так наче господар повернувся Оце зі служби і застав у домі Цілковитий лад На плиті в термостаті стояла каструлька З вівсяною кашею на ранок Ця деталь найдужче вразила Торна Все виглядало надто буденно. Я ж ніяк не відповідало тому, про що він уже знав. Підійшовши до столу, Торн видобув з кишені пакунок і розіклав перед собою кінджали. Всі сім були тут. Він дивився на них згори вниз, і в блискучих, нагострених клинках відбивалося його обличчя. Торн побачив свої очі холодні і рішучі, і, враз відчувши від погляду на ці знаряддя смерті, його пройняв холодний піт. Ноги стали, наче ватяні. Він поквапився позбутись цього стану, швидко загорнув ножі в полотнину і тремтливими руками знов засунув згорток до кишені пальта. Він перейшов до сумішної з кухнею буфетної і рушив нагору вузькими дерев'яними сходами, йшов, пригнувшись, щоб не зачепити головою лампочку, що звисала зі стелі на обдертому електричному шнурі. Цими сходами користувалися слуги, а сам Турн був тут лише один раз, коли грав з Деміном у хованки. Йому пригадалося, що він ще тоді хотів замінити уголений шнур, бо його колись міг би зачіпити й хлопчик. Це була не єдина несправність у старому будинку. Численні ветхі балкончики на горі мали такі хиткі поруча, що здавалося тільки доторкнись до них і загремотиш униз. Турн поволі піднімався вузькими чорними сходами і раптом йому здалося, що все це діється з ним у вісні, і він може в першу ліпшу мить прокинутися у своєму ліжку поряд з Кетрін. Він розповість їй про всі ті нічні страхіття, а вона подивується з такого химерного сну, заспокійливо погладить його, а потім до спальні прийде їхній хлопчик, рожевенький і свіжий після сну. Він вийшов на сходову площадку другого поверху і повернув до темного коридора. Сум'яття, що заволоділо ним перед загибелю Дженнігса, знов сколихнуло йому душу. Він молився про те, щоб Дем'яна не було в дитячій кімнаті, щоб місіс Бейлок устигла забрати хлопчика з цього дому, але до нього вже долинав їхній віддих, і він відчув, як стискається від розпачу серця. Вони були вдома, обоє, і спали. Хропіння жінки заглушувало легкий віддих дитини. Торнові раніше не раз здавалося, ніби в цих суміжних кімнатах під час сну їхній життя якимось чином зливались докупи разом із диханням, утворюючи нову єдність, якої вдень день години не було. Він припав до стіни і прислухався, потім швидко пройшов до своєї кімнати і ввімкнув світло. Пустіль була розіслана, так наче на нього чекали. Торн підійшов до ліжка і важко сів просто наукрювала. Погляд його впав на фотографію, що стояла в рамці на нічному столику. Він і Кетрін, які молоді й щасливі були вони тоді, він ліг навзнак і відчув, як на очі йому навертаються сльози. Стримати їх не було ні сили, ні бажання. Годиннику унизу випив другу. Торн підвівся, війшов до ванної, увімкнув світло і з жахом відсахнувся. Туалетний столик Кетрін був перекинутий. Уся косметика розкидана по підлозі, так наче там відбувалася якась дика оргія. Скляні баночки з кремами та пудрою валялися по трошині, стіни були почеркані губною помадою, унітаз закиданий гребінцями і трубочками бігоді. Вся картина говорила про растямний гнів, і хоча Тор не міг нічого збагнути, проте здогадувався, що той гнів був спрямований проти Кетрін. Учинити такий розгром могла тільки доросла людина. Баночки були потрощені з лютою силою, а стіни, поквецані поматою, нато високо. Здавалося, тут бушував маніяк, Але маніяк сповнений ненависті. Торн стояв заціпенілий. Потім поглянув на своє відображення в розбитому дзеркалі. Риси його змарнілого обличчя загострилися ще дужче, зробили жорсткіші. Він нахилився, відчинив шавку і навпомацки знайшов дорожню батарейкову бритву. натиснув кнопку, і бритва задзищала у нього в руці, а коли відпустив йому знову, причувся якийсь дивний звук, щось ніби порипування мостин на горі. Він завмер, затамувавши віддих, і прислухався. Ніяких звуків більш не було. На верхній губі вторна проступили росинки поту, він утерех, відчувши, як тремтить рука. Потім вийшов з ванної зі спальні і, намагаючись не репіти мостинами, рушив темним коридором. Спальня Деміна була за кімнатою місіс Бейлок. І, поминаючи нянчині двері, Торон зупинився. Двері стояли прочинені, і він побачив жінку. Вона гори гореліць, одна рука звисала з ліжка, і було добре видно, вкриті лискучим, ясно-червоним лаком нігті. Обличчя місіс Бейлок було розмальоване, як у повії. Вона хрупла, її величезний живіт то здіймався, то опускався. Торн обережно причинив двері і примусив себе рушити далі до дем'янової спальні. Штовхнув двері, ввійшов і застиг, дивлячись на всиновленого ним хлопчика. Дем'єн спав, личко його було спокійне та невинне, і Торн відвів очі, не маючи сили дивитися далі. Потім напружився, глибоко зітхнув і, стискаючи в руці бритву, ступив уперед. Натиснувши кнопку, бритва заззищала і звук поплив по кімнаті. Хлопчик не прокидався. Торн нахилився, погамував тремтіння руки, з допомогою важеля на корпусі вивільнив пристрій для підстригання. А тоді занурив його в хлопчикове волосся. Кілька пасом упали на подушку, і Торн аж пересмикнуло. Смужка білої шкіри серед густого темного волосся скидалася на відразливий рубець. Він знову приклав бритву, і вона пройшлася по голові малого ще раз, залишаючи за собою оголену шкіру. Волосся м'яко падало на подушку. Хлопчик застогнав і заворушився уві вісні. Торн, задихаючись від страху та розпачу, став орудувати бритвою швидше, і на подушку впало ще кілька пасом. Повіки в хлопчика затремтіли, він почав совати головою, підсвідомо намагаючись ухилитися. Видно було, що він усьось прокинеться. У припливі панічного страху Торн притис його голову до подушки. Переляканий малий спробував вивільнитись, але Торн притис його ще дужче і тихенько, стогнучи, від напруги, водив та водив бритвою, що дедалі оголювала хлопчикову голову. Де він уже щосили пручався і шарпався в торнових руках. Його приглушений крик ставав щомить відчайдушнішим, але Торн не далі міцно тримав його. Майже вся голова малого була вже обстріжена. Торн важко сапав, силкуючись вдержати хлопчика, що вигинався і шарпався усім тілом, бо йому також бракувало повітря. І раптом у Торна викотилися очі. Він саме провів бритвою по деміновій потилиці, і... Ось він, знак... Опукла родимка, схожа на велику бородавку. Леза підстрижного гребінця трохи зачепила її, і вона підпливала кров'ю, наче було виразно видима на білій шкірі. Шістки. Три шістки у формі листочка конюшини, зчеплені хвостиками посередині. Торн сахнувся назад, і хлопчик підхопився на ноги. Він плакав і задихався, з жахом дивлячись на батька. Його руки обмасували стрижену голову, і, коли він опустив їх, то побачив на долонях кров. Він пронизливо закричав, кинувся до батька і зайшовся плачем. Торн помітив у його очах безпорадний страх і вись похолов, але втішити малого не міг, бо, бачачи закривавлені дитячі рученята, що благально тяглись до нього, і сам заплакав. «Дем'яне!» – крізь сльози вихоплювалося у нього. «Дем'яне!» У цьому мить двері позад нього розчихнулися, і до кімнати вбігла місіс Бейлок. Її криваво-червоний рот був широко роззявлений у несамовитому лютому крикові. Торн хотів був схопити хлопчика, але дебела бабега так пнула його, що він одлетів до дверей і повалився на підлогу, де він перелякано зойкнув і зіскочив з ліжечка. Нянька навалилася на Торна, він намагався вхопити її руки, що поривалися у п'ястись йому в очі чи в горло. Відбивався чим душ, але супротивниця була багато важча за нього, і грубі ручиська вже намасили йому горлянку і почали стискати так, що в Торна очі з очнись полізли. Він очайдушно випручався, та місіс Бейлок устигла вп'ястися зубами йому в руку. З нічного столика поручних важко грюкнулась додолу масивна лампа. Торн дотягся до неї рукою, вхопив, і що сили, то рухнув Бейлок по голові. Основа лампи розкололася, і жінка, враз ухлявшись, завалилася на бік. Торн ударив ще раз. Черепу місіць Бейлок тріснув, і по напудреному обличчю поповзла цівочка крові. Одначе вона й досі не пускала Торна, отож йому довелося вдарити й утретє. Жінка розтисла руки і знерухоміла. Торн підхопився з підлоги і, заточуючись, рушив до стіни, де стояв Дем'ян і розширеними від жаху очима дивився на те, що діється. Турн схопив його, виштовхнув з кімнати, протяг коридором до чорних сходів і прикрив за собою двері. Дем'ян чосили вхопився за дверну клямку, і Турн мусив вивернути йому руки. Тоді малий вчепився нігтями йому в обличчя, і вони мало не покотилися сходами вниз, Намагаючись будь-що вдержатися, хлопчик ухопився за електричний шнур. Торн почав шарпати і розтискати його руки, і їх обох ударило струмом. Прийшовши до тями на підлозі в буфетній, Торн звівся на руки. Ще не здатний збагнути до ладу, що і до чого, він повів очима довкола. Хлопчик лежав поруч, видимо непритомний. Торн спробував підвести його, але не здужав. Його хитнуло, він повалився набік, і в ту ж мить почув, як рипнули, відчиняючись двері в кухні. Він із зусиллям повернув голову. То була місіс Бейлок. З її голови текла кров. Торн порвався звестись на ноги, але вона вхопила його за пальто і повалила назад. Відчайдушно, намагаючись утриматись, він учепився за шухляди буфета, одначе вони вивалилися, і все, що в них було, посипалося на підлогу. Місіс Бейлок Налягла на Торна всім своїм дебелим тілом і простягла закривавлені руки до його горла. Обличчя її вкривала рожева каша з пудри та крові. Рот був розтулений, вона ж гарчала від напруги, і Торн побачив, що і зуби в неї рожеві від тої суміші. Торнові забило дух. Він бачив безтямні очі місіс Бейлок, бачив, як насувається на нього її страхітливе обличчя з рожевим вискалом зубів, що ось-ось увіпнуться в нього. Він безпорадно нишпорив руками по підлозі, по столовому надіб'ю, що висипалося з буфетних шухляд. Аж раптом він намацав дві виделки, затис їх у руках і щосили вгородив у скроні місіс Бейлок. Вона дико заверещала і відкинулася назад. Торн на превелику силу звівся на ноги, а нянька, завиваючи від болю, металася по буфетній і чимдуж смикала виделки, що вігналася глибоко під шкіру. Торн, підхопивши досі непритомного хлопчика, і кинувся через кухню до гаража. Дверці машини були відчинені, але раптом він почув з боку грізне гарчання. Щось чорне майнуло в повітрі, вдарило його в плече і збило з ніг. Торн повалився просто в машину. Це був той самий величезний чорний собака. Він люто дер зубами Торна у руку, намагаючись витягти його з машини. Хлопчик нерухомо лежав поруч на сидінні. Вільною рукою Торн щосили вдарив собаку просто в морду. Бризнула кров, звір завив від болю і пустив йому руку. Дверці захряснулись. Торн гарячково шукав у кишенях ключі а коло машини й далі шаленів той страшний собака. Він вистрибував на капот і з неймовірною силою бився у вітрову шибу. Скло тривожно тренчало. Тремтливою рукою Торн урешті намасав ключі, але одразу ж і впустив їх. Дем'ян врухнувся і застогнав, а собака все так само кидався на скло, і воно вже дало тріщино. Торн нарешті поглянув уперед і вражено застиг – він побачив місіс Бейлок. Вона була ще жива і тепер, зібравши рештки сил, сунула до машини з важкою кувалдою в руках. Торно вівкнув мотор і в ту ж таки мить, як машина рушила, місіс Бейлок пожбурила кувалду у вітрову шибу і пробила в ній чималу діру. І враз у той отвір устромилася собача голова. Пес клацав зубами, з пащики його текла слина, змішуючись із кров'ю. Торн відкинувся на спинку сидіння і увесь зіщулився, а хижі зуби клацали вже за кілька дюймів від його обличчя. Тоді він зняв одну руку з керма, видобув з кишені пальта стилет і з усієї сили ввігнав його в собачу голову якраз між вузько посадженими очима. Клинок увійшов аж до руків'я. Собака роззявила по щеку і несамовито рикнув. Радше по лев'ячому, ніж по собачому – а тоді шарпнувся назад, сунувся з капота і застрибав на задніх лапах, хапаючись передніми за як інджала, так наче намагався висмикнути його з голови. Гараж виповнило моторошне виття. Торн перемкнув швидкість і знову рушив. Місіс Бейлок, хитаючись, стояла збоку і розпачливо розвозила по обличчю рожеве місиво. — Мій любий хлопчик, — хлипала вона, — мій маленький. Машина виїхала з гаража, і тоді нянька вибігла наперед і в нестямі спробувала заступити їй дорогу. Мерседес на мить пригальмував, а тоді знов рвонув вперед і, розкидаючись під коліс жорство, наїхав на місіс Бейлок. Торн міг обминути жінку, але не зробив цього. Стипивши зуби, він дав повний газ і в останню мить побачив у світлі фари спотворене розпачем обличчя. Машина зірвалася з місця, налетіла на няньку і підкинула її вгору. Торн поглянув у дзеркало заднього огляду і побачив те, що лишилося від місіць Бейлок. Заклякло на доріжці темну безформну купу. А трохи далі, на ложку, в блідому світлі місяця, лежала собака, тіпаючись у передсмертних конвульсіях. Торн об'їхав ріг будинку, тоді знов натиснув на газ і машина, вихопившись на під'їзну дорогу, помчала до шосе. Демін лежав поруч на сидінні, все ще не приходячи до тями. Торн повернув на шосе в напрямі Лондона і до відпору притис педаль газу. Туман уже розвіювався, і небо почало ясніти, провіщаючи світанок. Машина гнала безлюдним шосе, наче літак перед зльотом. Вона й справді майже летіла, і осьова лінія шосе молочно-білою стрілою розтинала асфальт просто під нею, а мотора ж від надміру швидкості. Тим часом Деміан почав опритомнювати. Він заворушився і постогнував від болю. Торн зосередив усю свою увагу на дорозі попереду, намагаючись не думати про те, що хлопчик тут поруч нього. «Це не людське поріддя». Рушепотів він крізь ціплені зуби. Це нелюдське поріддя. Машина мчала вперед, а хлопчик так і не отямившись до кінця і далі глухо стогнав. Поворот із шосе на такій швидкості виявився надто важким. Тор не вдержав машини, її занесло, і Дем'ян упав на підлогу. Тепер вони гнали просто до собору всіх святих, і попереду вже видно були його стрімкі шпилі. Від різкого струсу на повороті хлопчик прийшов до тями і перелякано дивився на батька. «Не дивись на мене!» – буркнув Торн. «Я забився!» – захлипав малий. «Не дивись на мене!» Демін слух'яно опустив очі. Знов завищали на повороті шини. Собор був уже зовсім близько, коли цей Торн поглянув угору, його вразило те, як зненацька потемніло небо. Темрява швидко густішала, так ніби на землю поверталася ніч. Почерніле небо, мов би падало, і ось уже його розітнули блискавки і увігнали в землю десь недалеко попереду. — Тату, — хлипав Дем'ян, — замокни, мене нудить. Хлопчик почав блювати. Торн, аби не чути, його голосно кричав. Уперішила страшна злива. Вітер ж бурляв вуличне сміття в отвір на передній шибі. Нарешті Торн загальмував біля собору і розчинив дверці машини. Вхопивши Деміна за комір піжами, він витяг його з кутка сидіння. Хлопчик завершав і почав відпиватись ногами, раз у раз копаючи Торна в живіт, аж поки відіпхнув від машини. Торн знову кинувся вперед, схопив його за ногу і витяг на двір. Дем'єн випручався і побіг геть. Торн наздогнав його, зігрів за піжамою і жбурнув додолу. В небі лунко гримнуло, блискавка полоснула біля самої машини, і демін завертівся на асфальті, намагаючись вивільнитися. Торн навалився на нього, затис і міцно вхопив за груди. Хлопчик і далі молотив ногами і верещав, а Торн уперто тяг його до церкви. На протилежному боці вулиці розчинилося вікно. Якийсь чоловік голосно загукав до Торна, але той, не бачачи і не чуючи нічого довкола, неухильно продирався крізь суцільну стіну дощу. Обличчя його скидалося на страхітливу застиглу маску. Шалені пориви вітру забивали йому віддих, ввалили з ніг, і він на превелику силу посувався вперед. Хлопчик звивався в нього в руках, упинався зубами в шию, торн кричав від болю, але йшов далі. Крізь перекути грому пробивалося завивання поліційної сирени. Чоловік навпроти перехилився через підвіконня, несамовито кричав Торнові, щоб він пустив дитину. Але Тор нічого не чув і все ближче підступав до церкви. Дико ревунув вітер, Дем'ян відчайдушно вчепився руками Торнові в обличчя. Один палець влучив просто в око. Торн упав на коліна і майже на осліп потяг хлопчика до високого ганку. Вогнена стріла блискавиці порвалася вниз і вдарила зовсім поруч, але Торн уже вступив на сходи і напружуючи останні сили, тягнув Дем'яна нагору. Одначе подужати його вже не міг, бо виснажився до краю, а хлопчик навпаки, ще лютіше дряпав йому нігтями обличчям, молотив ногами в живіт. Торн задихався. Над людським зусиллям він повалив малого на сходи, застромив руку до кишені і намацав згорток з ножами. Дем'ян пронизливо заверещав і вибив згорток в нього з руки. Блискучі кинджали розсипались на сходах довкола. Торн схопив один з них, силкою з другою рукою вдержати Дем'яна. Знов завила поліцейська сирена і наразі замовкла. Торн замахнувся кинджалом. «Стій!» – долинуло зсередини вулиці – із-за запони дощу виринули два полісмени. Один з них на бігу висмикував з кобури револьвер. Торн поглянув на них, потім на хлопчика і, враз, нестямно закричавши, що сили вдарив кинджалом. Дитячий зойк і револьверний постріл пролунали водночас. На мить запала тиша. Полісмени прикипіли до місця. Торн закляк на сходах перед розпростертим тілом хлопчика. Потім відчинились високі двері собору. Крізь завісу дощу на ганок вийшов священник і жахом утупив очі в ту моторошну німу картину. А розділ тринадцятий. Вість про страшну трагедію швидко поширилась по всьому Лондоні, а потім розлетілася і по інших країнах. Поголос набрав просто таки неймовірних форм Чутки суперечили одній, і репортери протягом двох діб тримали в облозі лікарню, намагаючись вивідати в персоналу, що ж усе таки сталося насправді. Нарешті, третього ранку, лікарі вийшли до вестибюля, і навколо них ура заздищали телекамери. Із заключним повідомленням виступив Грут Шур, провідний хірург спеціально викликаний з Південної Африки. Мені випав сумний обов'язок повідомити вас, що о восьмій годині 30 хвилин ранку містер Торн помер. Ми зробили все важливе, щоб урятувати його життя, але характер поранення не залишав жодної надії на одужання. По юрбі репортерів перебігло сумне зітхання, і лікар почекав, доки все стихне. Більше додати мені нічого. Заупокійна відправа відбудеться в соборі всіх святих. Там, де й сталася трагедія. Потім тіло відвезуть до Сполучених Штатів для поховання. У Нью-Йорку на катафалку, за яким розтяглася довга валка лімузинів, стояли поряд дві труни. Попереду їхав полісмен на мотоциклі. Коли процесія дісталася кладовища, там уже зібралось чимало люду. Охорона і служби безпеки тримала сторонніх на відстані, а прибулі з катафалком родичі та офіційні особи підійшли до двох свіжовикопаних могил. Біля постаменту з американським прапором стояв священник у білій сутані. Залунала музика, і труни поставили перед священником. Якийсь робітник хвапливо перевіряв механізми, що мали спустити труни в могили. «Сьогодні ми глибоко сумуємо», – протягло заговорив священник з приводу дочасної смерті двох членів нашої людської родини. У свою мандрівку на зустріч вічності вони взяли з собою частку наших душ. Тож посумуємо не про них, що віднайшли вічний спокій, а про себе самих. Хоч яке коротке було їхнє життя, це життя скінчилося, і ми маємо бути вдячними їм за той недовгий час, що його вони поділили з нами. Люди непорушно стояли довкола, хто тихенько схлипуючи, хто мовчки. Багато хто прикривав долуної очі від яскравого сонця. Ми кажемо сьогодні останній прощай синові великої людини, що був народжений у багатстві та благоденстві і мав усі земні втіхи, про які тільки можна мріяти. Та його приклад Показує нам, що самого земного благоденства ще не досить. За огорожою біля воріт кладовища юрмилися репортери і здалеку клацали камерами. Трохи осторонь купка людей обговорювала те, що сталося з небіжчиком. Якийсь дикий випадок, правда ж? Та нічого особливого, хіба першу людину вбивають серед вулиці? А як же з тим свідком, що побачив їх на сходах церковних, за тим, що викликав поліцію? Та він же був п'яний. У нього взяли кров на аналіз і виявилося, що він перед тим добряче хильнув. Хто його знає, звався ще один. Як на мене все воно трохи дивне, що їм було робити біля церкви у такій порі, посла вмерла дружина. Може, прийшли помолитися? «Ти якому дурно він набреде в голову вчинити злочин перед дверима церкви. Ой, та повно таких, запевняю вас. І все таки незрозуміло, знов висловив сумнів третій. Схоже на те, що від нас багато чого приховують. І то не вперше, і не в останнє. Дві трони поволі спускалися в могили, і священик здійняв руки до неба. Серед людей, що стояли попереду, вирізнялося подружжя, яке трималося трохи осторонь. Його оточували охоронці та перевдягнені полісмени, що нишком пильно стежили за натовпом. Ставний чоловік мав дуже поважний вигляд, Поряд з ним стояла жінка в жалобному вбранні тримала за руку чотирирічного хлопчика. Друга рука мало була забинтована і лежала на через плічнику проти грудей. — Проводжаючи Джеремі та Кетрін Торнів у світ вічного спокою, — знов заговорив священник, — ми звертаємо свої погляди на їхню дитину. Дем'єна — єдиного спадкоємця своїх померлих батьків. Тепер він входить до іншої сім'ї. Тож хай зростає в любові, що її дістане від своїх нових батьків, хай перебере на себе батьківський спадок і посяде чільне місце серед людності. Дем'ян стояв зовсім близько від священника і, вчепившись у руку жінки в чорному, дивився, як опускаються трони. І нарешті Дем'яни Торне, Промовисто звівши очі вгору, провадив священник. «Хай дарує тобі Господь Бог своє благословення та ласку! Хай дарує тобі Христос свою вічну любов!» З безсмарної небесної високості долинув віддалений гуркіт грому. Натовп почав неквапливо розходитися. Нові дем'янові батьки терпляче перечекали, поки всі підуть, а тоді підступили ближче до могил і хлопчик схилився над ними в молитві. Люди, озирнувшись, спинялися і зворушено дивилися на цю сцену. Дехто плакав. Нарешті хлопчик випростався і разом з названими батьками рушив до виходу з складовища. Охоронці оточили їх з усіх боків і провели до урядового лімузина. Лімузин у супроводі чотирьох полісменів на мотоциклах, Поволі проїхав крізь юрбу репортерів, що наперебіж знімали хлопчика. Дем'ян сидів на задньому сидінні машини і пильно дивився на них крізь шибу. Одначе всі фотографії виявилися зіпсованими. На них проступала якась пляма, як видно, то був дефект емульсій на плівці. Своїми невразними обрисами пляма нагадувала хмаринку. І на всіх знімках та хмаринка нависала просто над урядовим лімузином.